божественне жіноче начало, збереження досягнутого, які, поєднуючись в перетині, дають любов і народження Сина Божого. Так що символ християнства Хрест означає не лише знаряддя страти Спасителя в його людській іпостасі. Християнська традиція За православними канонами іконописання, які тягнуться ще з Візантії, золоте, жовте, символізує Творця, Бога Отця, Німб – Бога Сина і взагалі вищу духовність. Синє ж це все земне, а також свобода, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони не будуть з нею зловживати. Але ж ми бачимо, як користуються цим даром люди і знаємо, куди завела Безвідповідальна свобода колишнього командира Небесного воїнства на ім'я денниця, більш відомого як Люцифер. Геральдичний аргумент. За правилами геральдики, прапор утворюється від герба. Герби виникали раніше за сучасні знамени. Барва верхньої смуги береться від кольору власне знака, а барва нижньої – від гербового поля. Якщо герб, наприклад, Польщі – білий орел на червоному тлі, то, відповідно, прапор – біло-червоний. Тож, якщо герб України – жовтий, тризуб на синьому полі, чи навіть узявши герб Галицько-Волинського князівства, золотий лев на синьому тлі, то й прапор має бути жовто-синій, а не навпаки. Світова філософська, політологічна і соціологічна думка не надто багато уваги приділяє питанню символів, і це не дивно. Бо сучасне суспільство споживання – це суспільство знаків, а знак відрізняється від символа, як, скажімо, буква від живого звука, який вона позначає. Але є винятки. Відомий сучасний сербський філософ Святислав Басара який доволі серйозно ставиться до порушеного питання, вважає, що символ – це така річ, без якої дійсність не є повноцінною. Символи – це обмінні пункти, через які енергія вищої реальності спливає у світ явищ. А неправильна інтерпретація символа має корозійний вплив на дійсність. Займімося на хвилинку символами окремих держав. Прапорами упадає у вічі, що у тих держав, які на своїх знаменах зберегли традиційні символи, наприклад, Хрест, Швейцарія, Скандинавські країни, Велика Британія, дійсність функціонує набагато краще, ніж у країнах, котрі на прапори поставили знаки та картини, не кажучи вже про спільноти, що брали інфернальні символи пентаграм. скептикам. Пропонується порівняти статистичні дані. Додамо, що на час, коли пишуться ці рядки, перше місце в світі за рівнем життя займає Норвегія. Біло-синій хрест на червоному тлі. А одне з останніх – Мозамбік. Скрещені Матика і автомат Калашникова на тлі жовтої пентаграми і п'яти барв. Скажуть це через те, що Норвегія багата на корисні копалини, а Мозамбік зруйнований громадянськими війнами. Але можна повернути і по-іншому. Спочатку були символи, відповідно хрест і автомат Халашникова, а вже потім, як наслідок, кому корисні копалини, а кому громадянські війни. Сказати, що як лише Україна переверне державний прапор, то відразу нас до і пережине Норвегію було би перебільшенням. Але те, що після такої механічно-простої, але процедурно архіважкої дії в країні настане помітне покращення, очевидно. Тому що для того, аби здійснити далоносний акт перевертання державного прапора в усіх гілках влади, має з'явитися критична маса просвітлених, отемнечених високодуховних осіб замість нинішнього темного захланного забобонно зараженого матеріалістичним детермінізмом політикуму. Коли прийдуть ті, що розуміють роль символів у функціонуванні реальності, вони змусять і саму реальність функціонувати значно краще. Тому правильніше було б цю статтю назвати не переверніть прапор, ідіоти, а переборіть владу, ідіоти, і оберніть таких, що розуміють вплив сакральних символів на ваше жалюгідне матеріальне існування, мудаки. Але гуманістична редакційна політика і диктаторська воля редактора зумовили винести в заголовок лише делікатне побажання просто перевернути прапор, ідіоти. Від редакції «Брама» може не поділяти погляду висловлені в авторських матеріалах своїх колумністів, а може і поділяти. Газета «Брама», 32 жовтня 1999 року. Але тоді, на рубежі 80-х і 90-х років ХХ століття, знаменитий згодом у 10-х роках третього тисячоліття Український філософ Тарас Богдан Фербен Фокс був ще молодим, мало кому відомим журналістом, який робив перші кроки в осягненні новомодних дисциплін, політології, політехнології та зв'язків із громадськістю, останнє тоді називалося магічним терміном піар, тож статті «Переверніть прапор ідіота, ще не існувало в природі» як ще не було і таємничого, зате короткочасного явлення газети «Брама народові». Тому Пантелеймон Люденюк на заклик вождів місцевого руху став до волонтерської у час вільної від основної праці, бо завод ще сяк так функціонував, роботи в кровій екзекутиві НРУ. Спочатку він у словнику іншомовних слів пошукав слово «екзекутива», а не знайшовши такого, через усім відому екзекуцію вивів, що воно може означати щось типу виконкому. Опісля і сумом, зізнаючись самому собі, що вдруге у своєму молодому житті йде шукати розради в політиці від розчарувань у всіх земних так званих утіхах, прийшов замальдуватися до ті ж таки екзекутиви. Що містилося на першому поверсі Народного дому, тоді як велика саля на другому призначалася для щосередових зібрань активних і пасивних рухівців. Симпатики нагадав собі люденюк, так треба називати пасивних. Як зал салію, аеродром летовищем, ветеранів кобатантами.